transizio energetiko eta ekologista bistan eh, hori ez dugu deus barkatuko. Bon je vais à Rennes es finantzatzea eta ere gouvernement France den detalek hob bilagoi saiki batzu edo la batzu Pundu minbera hor dugu LGV edo abiadura handiko treinarena, hor dian bere pozizionetan ego iten balimada, alain rusez e iten usie? E, be usten dugu. Usten bai. Eta pentsuatzen dugu, gibela iten alduela? E, be ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Pentsuatzen dugu gure behar etan dela eta harain txatuko gira horren baliatzea.